Klima eta ingurumena ardatz nagusitza tartuz urteko bildumasailan Xavier Arlouchet, biziko kidea, gure gomita egunon? Egunon. Ala, badakigu urteundagian, eh? mundu zabaletik hasiz klima aldaketari bruzko nazio batuen konferentzia, edo, kopo goita xeidula ilabetia pasa bukatu zela Glasgowan, Eskozian. Glasgowko hitu nahi zenpetu dute hainbaterialdek energia fosilen urstiak eta txipitzeko sedez, Ze itun mota da zuena uh, ikuspegitik? Izenpetu den itunak, jadanik uh, aurre ikusten du onartzen dela, uh, artzentuzen engaiamenduekin, uh, planetaren beroketa gehi bikakos lau gradutara uh, joa iterat uh, usten dela, egan nahi baitu. Mundu katastrofiko bati buruzko uh, plangintza iten dela, ez dela aski handinaia, ez dela aski ere ginkorra. Eta uh, Pariseko akordioa gomendatzen zuen beroketaren heina bat kakotz bos gradutik peitia txigitza, ez dela uh, irrespetatia berez. Orduan, hor duan, uh, hor ikusten da eskasori goi uh, mailako gailu hoiek, alare, uh, parada maiten dute berritz uh, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeen sientzialariek, aipatzen dituzten datuen plaza publikoan berritze maiteko, Eta horre, aipatu da, uh, glasgoko gailua jaren karietara, uh, klima aldak eta bizkortzen ari dela, uh, mutureko uh, gertakari meteorologikoak ere haunditzen dela, edo, berotze, edo uh, idorte, edo uholde eta elementu horiek guztiak, gure ingurumenareare ikustentukuna gerotageago, beh, indargeago biltzen dutela. Eta horre, lagialdi hori, aspi da, Eskasak ere ikusten dira, kopoitaseiari buruz, eta argi da, itzordua eman dela ondoko urteko, eh, goi mailako gailu hori mundu mailan egiten dena nazio batuen eh, gerizapian, kopoitazazpia ginen da Egipton, Eta hoja e, helburu eman diete ere e, neugi ambiziotsuagoak hartzeat Estatu mailetan zogottzagoak izaitea eta e, bilan bat ere eginen da. Hagi e, ikusten da beraz beh, ez dela aski egite maila hortan behar dela e, ambizio gehiago ukan ondoko urteko pusatzen dira baina denbora galdua da, Aldiz, eta horbizik duen irakurketan da, eh, egin batean berotege efektuzko gasen isurketa, eh, klima aldaketa, edo klima nahas mendua sortzen duten berotegego efektuzko gasen isurketa, eh, lugalde mailan kudeatzen da ere, lugalde mailean isurketa horiek ere eh, tipitzen aldira, zenta berotege efektuzko gaseen eh, isurien eguneko berroita maha eh, tokiko kolektibitatean einean ere eh, ikusten da. orduan hor bada, e, justuki e, bizik azpimarratzen duen eragiteko gune bat, gure luhaldeari rotu adena, eta e, goi mailako gailu hoietarik arat, e, behar da e, ekiten e, e, segitu eguneroko tasunan e, maila horren. Lorpenik ez da, zuentzat? Lorpena eskasa da, eta nahiz goi mailan ez zarriden berritzere e, nahi aldi klimatikoaren borukatzeko premia, eta horre azpimarratu den zegoeratan diren hainbat bat estatu erri uh, uh, lehen biktimak direna uh, aldaketa klimatikoa genetan, 3 e, nahien aktibazioa ez da oraino lortu blokatze bat bada, haundi nahi itasuna utzi eta ondo orduko ondo urteko, eta urte galdugu ziak dira uh, komplikazioa haunditzearen iturri, eta badakegu indarrak oraino haundiagoak egin beharko dira orai danik Espaini hasten behar den biogun hartzen. Mundu zabaletik ipar euskal hirat, joan den ekein jane, bon, luraldeko klima, aire, energia izeneko plana unartu zuen euskal irigune elkarguak, ekin zen plana zehazten ditu horrek, ogoita batetik oita zaspirat. Hemendik 2008-era bere dugtegi efektuko gasen edapena murriztu nahi du planak, eta eintzin, janik bozkatu eintzin, partaideen batzordetik, ateratzeko deliberoa hartu zuen bizi mugimenduak zergatik. Hai ba, bezik bedura azken hiru eh, parte hartzen du eh, klimaplanen horren eh, antolatzeko gogoetatzeko bilkura ezberdinetan. Eta ideia da eta estimatzen da justuki lgalde mailan referentziazko dokumentoak bilaka ararazterat, haintzat ar dezaten nugaldeko eragile ezberdinek hortan e, aipatzen diren helburuen gauzatzea eta errespetatzea. ejespetatzea. nahi du lgaldeak berez e, be, klimaaldaketa ez dezan e, gehiago e, sortu, baina ukan dean jagera eredugagi bat arlu hortan berotegiko efektuzko gasen e, isurketen mailan. Hortako uh, bizik partartzen zuen maila ezberdinetan lankideza batzordean Ede, eta uh, proposamenak egin da zituen justuki uh, klimaplan horrek hal bat, uh, koherentzia batko erintziaukantzenzen uh, uh, gogeita bataaren arloan aipatzen ziren berotikko esfektuzko gasenzurketen mugistearen helburu uh, egin lortzearekin, lortzearekineta uh, batkako bost graduko berotze globalaren uh, petik egoiteko neugiakarzitzen klimaplan horrek. Eta uh, be, lan hori eginda da uh, arglo batzuutan ez dire enzuak izan, ziren gomendioak beste eskualde batzutan egin den bezala Carbono neutraltasuna ere helburutzat hartzeko se hori bi milaeta begeita magko lgaldeak sortzenen e, berotekko efektuuzko gasen heina sururgatzeko gaitasuna mm -hmm. auukantze zenta gainera I Eusskaak batu elementu batzuak logortan uh, bai uh, pentze alor oian eta eremuetan beste lgalde batzuk ez dutenak eta hori aintzat hartzea eta hori konduan hartzerat ambizio gehiagoko Neurriaken atzikitzeko helburutzat garna baitan karbonoaren akhuruan neutraltasuna beste eskualde batzuk hartute. Prenom de taille les écoles gure ljaldak e, baino e, auentzial gutxiago ba, ausartako izan dira potentzial gutxiagorekin. jara hogan hori da importantea eta sentsu hortan du bizik egan pena da, ez dugu gure jola egiten maila hortanbon neutsaltasun hori e, baztertua izaitea eta lankiretza batzordetik beraz ateratu da, naizta bizik segitzen duen e, edo garapen kontseiluan duen e, e, parteharzearekin klimaplan horren e, milkuren e, jarraitzen ere beste maila baten. Izan muu za edo ipar-euskal egian, deitzen dute gehiago behar bat, horreindik transizio klimatikoa eta ez lagialdi klimatikoa ez dute lagialdi tzat hartzen egoera? Transizio hortan, batzurtan zen molde bat simpleki erraiteko, ba, goe ere mugitzen gira, baina anzten dugu ze uh, abiaduratan bagiren mugitu eta anzten dugu ze elburukin mugimendu hori erabakik garrera izan enden. Eta hortako zen, karbononeutraltasunaren uh, er, er, elementu hori uh, hain emana izan, gure nurraldeak dituen eremu berezioen besakralizatzeko, uh, azken finean, oian eta uh, lur eremu eta dena hor bat potentzial bat, justuki, uh, be, gure nurraldeak bere karpena be, behartzen eginan egiteko. Iparezkoaregitik frantziarat, batzuek diote uh, gubernutik, ebe aterabidea nuklearra da, eta hort, Pentsatzen dut, bizik ere badula zer egitekorik. Eh, Aferra da, uh, la laster bideak hartzen dira, bat uh, da uh, energiaren argloan azteko, uh, desmartza dela zer dira gure beharrak, Eta uh, hein hortan, jakinez badela, uh, bat dela, erreaktore bat, berutama esortzin gainan, itzen dela, bakrik uh, idagarki publizitarioan uh, baliatzen direnak. Zera. Oan, uh, uh, zertako behar ditugu gauzak, eta ze eredutzat behar energia, eta hor, uh, lehenbizik egiten bada ikerketa bat, zein dira energia beharrak eta uh, nundira galtziak, hori adanik behar horiek uh, murizten dira. Behin etapa hori egiten bada, bigarren etapa da, ze uh, tresna erabiltzen dugu, eraginkor, Uh, horren egiteko adibidea da, hoz bat hartzen badut, hoz ze eh, kontsumo maila du, ze eraginkortatu, ber, berogailu bat hartzen badut, ze efikazitateatu adu, zomat energiast hartzen dut, eta zomat ateratzen dut. Bueno, da morri ez du bigarrenik ikusi uh, ze eraginkortatu duten treznek, eta irugarrenik azten zira pentsatzen uh, ze iturri hartzen dutana, Eta berrizta garretan, eta zer den. Horan, beharko da esplikatu, nukleararen kasuan, bat uranioa berrizta ez, zon bat urten zat bat dugun. Eta bi, ez zen, ez da, un den, den kontsumo mailarekin ez da, egun urten ere uranioa, bi zebat dintzatzen diren, geida lehen gaioiek, eta dena, eta ez da eta bi ondarkinak nolakudeatzen duen, eta bi iru zeharritzko mailaba den, eta kontabilizatu ere, berotegi efektuzko gaxen isurketetan, aurre kontsumo horrek eta aurre ustiapen horrek, eta zer egiten duen. Eta bat zuten dira elementuiek, ekuazioanean ahi baldin badagin, zein da eh, karbonohum ikus puntutik eh, garbiena edo ez eta hola. Horan, eta hori ez da bai edo ez na, bat, bat nela erantzuteko, baina bera energiaren ahloan, azteko, aintzat hartu, aintzineko, eta pak muriztu, eraginkortu eta gero berriz tagarrietan ikusi zein diren eh, kolektibokia asumitzen alde direnak. Horan, uh, aterabidei faltsuetan, anit zetxeko lan egiteko. Uh, justuki aintzin atera bide milako ilutsu batzu uh, uh, uh, presentatzeko orde, jakinez energiaren arloan ere, eta nuklearak ez duela, energiak betetzen dituen uh, uh, funtzioen parte bat du, ateratzen uh, energia nuklearak Bukatzeko, Xavier Aguruset biziren metamorfosearen itunaren itzaitz jarraipen kanpaina ala, bia hori zen gira eh, 2008ko itunaz bon, zertan da? Ordean, hor zen justuki eh, goi mailako gailurren parean esintasun bat zen ditzenbarin bat zen, eh, guk eh, tokiko militantek gisa lortzen ahaldu gu ere egoera eh, bideo erunz bultzatzera eta randen eh, bezala tokiko kolektibitateak erriko etxek eta um, berdenboran ere eh, gure kasuan eh, hirigune elkargoak eh, beh, badute, beren eragina, beroteki efektuzko gasen isurketen eguneko eh, berroita marra maila hortan jokatzen denez. Biz. Hitzik proposzamen bat egindu 2008an haute eskundetara orkestentziren zerrenda guziei e, metamorfosi ekologikoaren ituna izen petzelat, zen zazpi arglotan energiatik mugikortasunera, laborantza helikaduratik, e, ba, pasatzen zen klimaplanera, errikoetxak zerrendauek angaiatzen ziren gehiengoan izan ezgeroz, e, be, praktika onura gariak plantare baita. Eta urte baten, bon, e, hauteskunde taliklanda 206 e, erriko etxe, e, kudeatuak dira engaiamenduuri izenpetu duten zerrendetarik, eh? Eta e, bizik plantan emandu hitzaitz batzordea, metamorfosi ekologikoaren e, ituna izenpetu duten erriko etxeene eta beste 10 erriko etxeren e, praktikak diaraitzeko. E, beste 10 erriko etxe dira 2000 bisantetik goiti diren ama erriko etxe, ikusteko haiek ere Memorfosi ekologikoaren diun horekin uztatzenak uh, uh, diren uh, praktika dituzten, zentan uh, pacto edo itunori noi azken finantzen. Uh, mole bat erriko etxek eta luralde elkargoak uh, deklinaz ezan pariseko akordioaren uh, elburua. nolako nola koherentzia atxiki, gure praktikekin planetaren beroketa saiesteko. Eta urte baten buruan eginda beh, bilan bat, txostena eskura da gure webbunean, beraz segituak izan diren berroita masai erriko etxe oiek, uh, bon uh, basiko ki parezukan erriaren uh, biztan legoaren unekolaroita zazpia, ordezkatzen dute eta erritar lan bat eginda hor, uh, beh, lehen agen gintaldiko lehen urtean ikusteko zertan diren, bon, berroita masi edariko oita malauek erantzuna eman dute, e, gana edu diadanik e, falta direla batzu, eta estela kultura hori erretarrekin, e, batzutan bozkatzen da, eta 6 urte muruan itxoiten da, e, pleinitzeko, baina hor lehen urteko e, bilana egiteko momentoan, bon, erakutsu dute ez dutela kultura hori, e, trukatzeko, eta bere nahitzena menduen berri emaiteko, eta e, maina ortako oztopoa gain dituz, egin da erantzuna eman dituzten Eriko Euguzi Echekin e, txosten bat espikatze ondola itzinatzen den, behar zengira metamorfosea hono ez dela hasia. E, Aintzinapa usuak eskasak direla eta molde ez berdinetan azpimarratu da hori a, xariak e, e, eskainiz a, ekitaldi berezibatean eta horiek izan dira urezko karpa eskainia izan da Eriko Echek batzuk ez baitute beririk eban ere eta hori da isiltasun handi bat bazularik biarritze bezalako erria handi bat eta legeak galitentuen elementu batzu ez zitu ere publiko ez ak ez da biziren ituna eh, eh, ren lo, lotu batu batzuak dituzkete zari eta hiek ere ediz minimoak ez dituzte iten horan olako elementu batzu eh, aspin maratu dira eta lega eh, urrezko karpatitu laukan adu eh, biarritzeko erritko etxak beste batzuko urrezko austrukar nahi baita engaiatu eh, arlo ezberdin batzutan aldaketa klimatiko hori buruz austruka bezala burua lur azpian ezari dute mugi kortasunaren arloan doni balen luizunaren kasuan be eskasaka saka hartuz eta bon txostenako yegusiak erzpikatzen du Eta ideea izan da, biskat horrekin azpimagatu da e, duen horrezko tximile eta lortu e, pa, bea, aitzina pausoak eman dituelako e, metamorfosi ekologikoaren praktikan eta horre erri batzu azpimagatu izan dira eta itxasuko erriko etxa lurren eta elikagaien inguruko eta buru buruzko e, plan buruz la antolatu da lehen urtaren bilana txostena hor da, da heritatarrek nola e, engaiatua diren heriko etxeak eta beste hamanak e, segitzen zuuzten gure lgaldean aldaketa klimatikoari buruz ebe praktika onuratsuak e, gehiengoan izan dite zen eta e, bide, lehengo bideak jorratzen duuzten heriko etxeen praktikak aldatzen laguntzeko ondoko urteetan. Untzea. Eberitu itzulia egina dugu, eta ez SH osoa zan badira eh gauzak aipatzeko orainik ez dugu dena aipatzen alko <gülüyor> eta zitua ikusten zeitu Esas es, araisa onekin ja danik aurtengo uh, bilantxo bat eta ondoko urteko indarrak hartzeko uh, entzuleak motivatu goto Non milesker Xavier Rouxette Mileskercier